Pois comecei en unha región eh, traballando como fotógrafa, despois montei unha editorial con Gonzalo Allegue e Pilar Toscano, eh, despois da editorial eh, montei unha librería de vello para vender os libros que, no, que tiñamos no almacén, Eh, nada, ahora son libreira, eh, libreira ambulante no, no, nos últimos tempos. Bueno, xa o sea, fai dejanos, é eh, que son libreira multa antes, pero bueno, así. Tens unha sede... Eh, Tens unha sede, explícame, sí, okay, que o que hai ali. O Mercado da Tiani que é eh, unha librería anticuaria. Ten li, libros de segunda man, bibliofilia e tal, e ten antigüedades, fago fago actividades, eh, bueno, moitas cousas, eh, exposicións tamén. Era unha bella escola, ¿no? un edificio con sí, un, a escola. Si, sí, era unha escola eh, que fixe un emigrante Venceslau eh, Barreiro no ano 32, con mm. o diñeiro de, de este señor era cauchero en el Amazonas, mm -hmm. eh, esta emigración de principios de siglo foi, foi moi moi solidaria con... con entónces ah. facían escolas. Esta era ah. Una. Eu a Merquei foi municipal durante moitos anos, hasta os anos 70, e eu xa ya comprei a un particular fai trinta e tantos anos. e Fai pinte, máis ou menos, comecei ali con a librería de libros o peso, e, e bueno, Xa pasou por varias cousas, estiven tres anos, despois marché para Bayona, estiven cinco anos con un proxecto precioso que chamabase Mercado da Tianí, que, bueno, que era unha, unha, unha animación cultural para a zona, e eh, logo volvín para Gaxiate por, por O de Tianí é un acrónimo. O de un acrónimo. <ríe> un atro, que pusieron mes, os meus sobrinhos para, o, para os meus amigos íntimos e sobrinhos chamomení, e quedou a casa da Tianí, pero bueno, em, non teño fillos, teño sobrinhos. Os de... <ríe> e para os clientes ahora tamén sou a Tianí. Ali en G7TS o que chamas o Librancho. O librancho, sí, o librancho é unha, é unha variación de, do furancho, pero en lugar de tapas, fago, te, te regalo un libro. Te, te, se queres vir, eh, Tomás. Eu non teño un bar específico é unha cantina para clientes e amigos, é un librancho. Entón, por cada consumición, a casa un libro. Por ter ali, te salta, penso, algún eh, hospedaxe, no? algún establecemento de de turismo... Sí fai un ano, eh, como a casa ten dous pabellóns, pois eh, nun pabellón teño a librería e a miña casa, eh, eh, casa-librería, e nun outro lado que teño ahora unha vivenda de uso turístico. Entón, bueno, que si a ver, está interesado, pode, pode chamar e, e alugar o, o sitio. Claro, é unha vivenda completa para 4 ou 6 persoas e eh, está metida nun bosque e con unha librería Librancho al lado. É sí, <risa> ben xente que se integra un pouco nese sistema de sí, conservación. Si, sí, si, sí, si, sí. ou despois a vila é preciosa, que chama Segaxiá, é, unha, é, unha, é unha, un pequeno povo de casas de indianos, é, está moi ben conservada, ahora fixeron un hotel rural tamén, de un hotel boutique, ...es eh, eh, un sitio muy muy interesante... ...hay un ríos, playas fluviales... Eh, ...todo tipo de, de cosas para andar... ...para disfrutar de... Eh, ...atende si te es algún cliente pues pendiente... No caba ...que caballero está esperando... ...ah, vale. sí. hmm. ...pues espero... ...sí, sí, no. seguimos luego falando... ...sí, dígame, perdone... ...no, <ríe> es que me estaba haciendo estaba una entrevista... ...ya estaba estaba de la otra vez... ...sí... Bueno, mira, como ...hay un libro que me vuelve loco... ¿Cuál ...pero el de ligas futbolpero cantares gallegos digamos que, que es primera edición 1988. Claro. 1900. Sí. A ver, déjeme <ríe> no? ver, a ver cuál es ese. Puede ser, sí, es que... a ah, este el de Cantares Gallegos. Sí, bueno, puedo vaisarlo un poco este. No, no, no, Pero podría, claro. No, quedaría, quedaría, no no eh por en internet porque A falar de que teñan convocado unha xente un, bueno, unha exposición de libros... Ah, de, sí, de bibliofilia, o sí. O que pasa é de... que deixoume a fer un internet non teñen catalogado nada, non, no... non hai posibilidade de marcar por internet. Sí, eh, no O que hai posibilidade é que lle manda relación de libros que, que, se, que se expoñen, Eh, que si algún interés allí, mando yo fotos e tal e eh, mercamos bueno, por interés Bueno, hai alguna cosa moi interesante vale, que, sí. Pero mayormente Bueno, podo eh, Que pasa, que moitos destos de libros son depósitos de particulares entón teño sea, que falar con eles sea, para, para ver se si o precio está pues, moi por enribado tal ou no, hai no sé algunha que sea posibil... moi por enriba, no, eh, claro. pero pero sí, es, eu sou claro, asesorarlle sobre claro. o precio ¿no? porque ah. as veces digo, ah, isto é mil No, no es que está <SSSSSSSSRENCIO> claro. Muy muy pasado, hay cosas <SSSSSSRENCIO> claro. menos importantes que están. <SSSSSRENCIO> sí, sí, sí. Bueno, pues para tener la relación esa de de libro? <SSSSRENCIO> Mire, mándame doy yo ahora un un una uh, folletiño. Eh, e me, me manda, aquí tenga un WhatsApp usted. Si, sí, si. Sí. Bueno, pues si me manda un, un WhatsApp ahí, de, de, de, de interésame a lista de bibliofilia que están preparando sí, sí, para a sí, exposición, eu lle eh... mando a lista, e se algún lle interesa, vale. pues falamos, vale. digo, olle precios, o lo que sí, vale. sea. Vale. Vale, gracinha. Gracias, pues. Bueno, versión ambulante de Casani. Sí. De Casani. E que eh, ano empezaste eh, coa furgo libro, non? Porque empeceaste o temaís de, de feira en feira. E sí. ademais era librería, pero case biblioteca, porque facías préstamo, explícame como... Si, sí, teño un sistema, non é biblioteca, é unha librería, pero teño un sistema de aluguer, o sea, tipo desmercar o libro, eh, o libro é teu, pero se en algún momento queres, queres devolvélo, a mitad de do que te costou, te devolvo, te mm -hmm. eh, eh, desconto do de outro, de outro libro. E, eh, bueno, é eh, interesante, porque a xente non gasta tanto, hai xente que non quere acumular libros en casa, ou non lle gustou o libro e quere devolverlo, pois non perden todo o dinheiro, está, está, bueno. Pero, bibliotecaria tamén, porque aconsellas, ademais. Bueno, es pero é... É libreira, eso, no es sí, pero eso todos os mistura. libreiros son fan, o sea, a maioría dos libreiros Si lle gusta, aconsellan o... Bueno, o, que, o que pasa que é moi difícil, eh? porque... A cada un, o que a ti te pode gustar, o de isto, un libro boi tal... Chega o xente, non me gustou nada, bueno... Pues, é moi difícil aconsellar en, en, en literatura. Falame da furgo libro, en experiencia sí. anterior a este casoplón que ora traes... <risas> de... Esta é a libro caravan. Pois pues, aí vou, bueno... Evolucionando. Evolucionando para ben que é do que se trata, non para atrás. Eh, nada, o primeiro estive en a Tianí e despois pechei en a e decidí facerme libreiro ambulante. Fue un libreiro ambulante con a furgo libro. Entón, levame unha furgoneta con libros dentro e tal. Pero desde o ano pasado, que fixe en 60 anos, decidí pois eh, o que máis me gusta, que viaxar. Entón, merquei a Libro Caravan, que é unha caravana con libros que se pode entrar, e fun por toda a Europa, eh, con libros en español e en galego. E, bueno, foi unha experiencia de tres meses maravillosa, onde iba encontrando a a españoles, a sudamericanos, a galeos que vivían en Berlín ou así, eh, que querían ter libros en español o en galego e que ali non, non os atopaban. Então, bueno, foi moi moi enriquecedor. Este ano quero ir por España, pero con este tempo está un pouco... Eh, a ver si para o mes. Eh, Facer rutas circulares por España con libros... Galegos tamén o sea, Levando a librería Ambulante e a tua casa A autocaravana Moi sí. moi E o mercado a, ti, a ni, que teño un Gaxiante Tamén a miña casa e a librería Tives a mi casa e a librería Anticuedades e todo <risa> Como funciona a relación co público Falabamos eh, do de, de consello O libro usado no. eh, realmente ten, ten mercado, hai moita sí, demanda... Sí, sí, ahora sí. Antes a xente era un eh, pouco máis... En, en España no, somos moi escrupulosos ás veces, non no, para a roupa, para todo o que de segunda man mirábase. así. Pero ahora a xente está acostumbrada... E eh, eh, si, sí, xa, xa mercan libros de segunda man, sobre todo porque hai moitos que están descatalogados, as librerías teñen moita novedad, pero excepto 4 ou 5 librerías en Galicia, os demais é todo o último que sae por a expresión dos distribuidores e todo eso, son moi difíciles de atopar. E ademais é o prezo, claro, non é o mesmo prezo de segunda man, que como mínimo está a mitad do que está a, a de, de que, de, novo. De novo, e, e moitas veces os libros están prácticamente no. vivos, claro, un que un libro usado está normalmente moi pouco usado lido unha súa vez si, sí, despois hai libros máis clásicos ou edicións de libros máis sí, máis sí. antiguas que entónces, eh, si, sí. pero bueno xeraltra si pues solemos traer libros bastante ben conservados tamén supoño hai eh, bastante movimento de libros porque A xente que lee moito non lle cabe na casa Eso sí <risa> Un pouco por experiencia propia sí. Pero bueno, a xente que lee moito non suele eh, claro, E que si sigue es mercándole no. Del... No. E a xente pues, eh, pues Nos mercamos moito En eh, xente pues, Por fallecemento do uh -huh. Vivertal, entón os fillos Collen o que lle interesa Pero chega un momento que non claro. poden Coller todo o que teñen na casa entón, Venden esas bibliotecas E aí eh, donde se poden De encontrar cosas interesantes ¿sabes? pero sí o particulares eso que son lectores pero pero son lectores igual de libros máis bueno, recentes ver, e tal e venden para mercar outros, Eso si sí pasa tamén Tende bueno. que cambiache de vehículo para no, mellor sí. reduciches eh, a, a ruta sí, a, a puntos sí, de venda, sí. pero manté sou nense por que manté sou nense? A parte bueno, de que ter un vencello sentimental <risas> con coa eu, eu o que fixen foi traspasar a furgo libro que a, a, a mercou unha chica chamada Ana que sigue con a furgo libre, pero isou as feiras porque para ela resultaba un pouco duro físicamente. Pero non o fixe, non de eso por o físico, sino porque como quero mi, reducir a miña carga de traballo, pois porque estou cumplindo anos e quero presubilarme así tal. Pero Ourense continuo porque moi, bo, moi boa plaza, teño clientes maravillosos, moi cariñosos, moi gustame, moi toé unha vez ao mes entón mantengo eh, como ambulante ourense como plaza fixa e eh, no verán en Playa América os, os mércoles en Playa América pero o resto non se hao de xe pero... sí. e despois... Atende, sí, sí, atende sí. Mire, o desto... De Mira, tiene 20, 20 este veinte. Vale. Gracias. Bien, pois... Pues, eh, Ourense, boa praza, por cantidades, estamos vendo que tens clientes fixos, sí. pero eso, clientela con sí. coñecemento de causa. Sí, sí, sí. Hay de todo, además. Uh -huh. Aquí hay xente que lle gusta a bibliofilia, coleccionistas, xente que lle gusta a literatura clásica, eh, rapaces que leen moito, Bueno, de todo, é a verdade que é unha maravilla a clientela que, que aprecia o que traes Non, sabes, non, non regantean moito A pouco que é moi habitual E que non se dan conta que non pois, é duro este traballo pero, pero, bueno, é que estou moi a gusto aquí Duro pero satisfactorio sí, Por o sí, que veixo, sí, non? Sí. Contenta se sí, te sí, ve, non? Si, estou encantada e bueno. despois. Un segundo. vamos al vermo después nosotros, pues te quitan estas Vale, pasa, toma una cañita. Vaya directamente, euros. no, no. Sí. Vale, sí, no, son las dos, mm -hmm. mira, un reloj, es lo único que tan gratis ahí. Gratis, seguro que os cobra menos <risa> Que pasa? Que eh, eu o que fixen foi eh, a venda ambulante de libros, ahora o que fago en rutas eh, por España e por eh, e viaxeando. Non é tan rentable, non son viaxes nos que rentabilizo a, a viaxe, pero é unha cousa que me, me vale para compartir, para combinar uh -huh. a miña afición polo da viaxe con, oh, ah, con o negocio. pero bueno e coñecer a xente que lle os libros, e, eh, bueno... Si, sí, porque incluso organizas tertulias literarias sí, dentro da, sí, da autocaravana, sí, sí. non? Si, sí, si, sí, bueno, desde unha <coughs> presentación dun libro que fixemos en, en Milán, con unha señora que tiña un libro e veo e, e tal, e o fixemos por streaming e tal, hasta, pois pues eso, moitas tertulias literarias de xente que venga a comprar a comprar os libros e que xuntamos Eu o invito un café ou un té fixemos unhas tertulias maravillosas se xente que non sei un croata con unha arxentina ao redor da literatura española e galega. En, en Berlín e, unha asociación que se chama De Berlín Son fixo, graciñas, fixo un contacontos Eh, eh, un contacontos para nenos en galego en unha plaza de Berlín onde eu esteña a libro Caravan eh, moi, moi bonito todo eh. Cliente, adoita vostede acudir a, a esta librería móvil? Pois pues si, sí, cando me acordo, o sea, a todas as, de, as do mercadillo este, vamos, sempre hai... Curioseo moito, miro moito, moitas veces non compro nada, pero bueno, aí, aí vou, vamos. É unha afección tamén o de curiosear, bueno, como ir a librería normal, non? Sí, o que para que, bueno, aquí encontras libros que nun momento dado, nunha librería normal non esperas encontrar, porque están fora de... O sea, son edicións bellas ou tal, e iso, bueno, tamén hai como, por exemplo, esta biografía esta autobiografía uh, de Woody Allen, que máis ou menos é eh, do ano pasado, se si. si non me acordo. No, si non non me recomendo, é. Eh. Non, bueno, non me interesa, <risas> pero, pero digo que, bueno, é un libro bastante recente. Sí, sí. Tamén un lugar máis propicio a sorpresas, non? A topar algo inesperado, sí, sí, sí, sí, sí, non por raro, non por curioso, porque... Eh, algo que coñecías de outro modo? mira, a este, o sea, de repente, pues, o millor me interesa, Jorge uh -huh. Luis Borges, o sé que é o lenguaje de Buenos Aires, uh -huh. que me interesa, en principio, porque, bueno, eh, Buenos Aires, digamos, que ten, con ese, con esa introdución do Lunfardo e outro uh -huh. tal, pues, ten unha lenguase, un castellano moi peculiar, evidentemente, entón, bueno, pues, a ver, ver o que ten que dicir Borges sobre iso, vamos e a parte, bueno, moi mesturado con isto de cousas como ingresar por entrar, por mm. exemplo, pero tamén ou a cousa de esto de falar, re, de poñer as palabras ao revés, te chama un dogor por gordo mm. ou tresma por maestro mm. cousas cosa, deses vamos, entón non sei sé, se si hai si algún que me interese será, será este